Povestea vieții mele. Pista 42. Ziua de 14-27 august a fost de bună seamă urmată de obișnuita înfrigurare a războiului. Nemărginit entuziasm, plecarea trupelor, pregătiri uluite și înfigurate din partea Crucii Roșii, organizarea spitalelor, între care și spitalul meu în Palatul din București. Înfrățirea cu aliații, primirea numeroaselor delegații și dureroasa dezbinare a multora, care ne fuseseră prieteni. Regele era eroul zilei. Rostise cuvântul ce fusese așteptat, trăsese sabia din teacă. Cei ce se îndoiseră de el se rușinau de îndoielile lor sau se prefăceau că niciodată nu se îndoiseră. Nemai pomenita izbucnire a entuziasmului îi ajută lui Nando să treacă ceasul greu al jerfei. Se socotise că n-ar fi chipzuit să rămânem la Cotroceni, care e un centru militar și prin urmare îndeosebi deosebi expus atacurilor aeriene. Așadar, Nando și Carol plecare la cartierul general, la Scroviștea, lângă Periș, iar eu cu ceilalți cinci copii mă instalai la Buftea, în castelul Prințului Știrbei, pe când familia Prințului se mută într-o casă mai mică de pe același domeniu. De acolo mergeam necontenit încoace și încolo, când la București, când la Scroviștea, ca să văd pe rege, când pe la diferite spitale. Al meu nu era încă gata, căci nu îndrăznisem să încep pregătirile înainte să se declare războiul. Însă, cu ajutorul prințului știrbei și al colonelului Balif, îmi adunasem în taină de mai multă vreme obiectele trebuincioase. La început, trupele noastre înaintară repede în Transilvania, spre nemărginita însuflețire a capitalei. Eu însă le urmăream înaintarea cu îngrijorare, că eram așa lipsiți de experiență, și apoi oastea noastră, cu toate că era vitează, era atât de mică. Cum ne puteam aștepta să ținem piept unor atât de puternici adversari? De ce să ne închipuim că putem da năbală și birui? Nu e vorbă. Aliații făgăduiseră tot felul de ajutoare militare, mai ales rușii. Dar ce aveau de gând să facă în adevăr? Ce vor fi în stare să facă? Mă cuprindea o grozavă neliniște și totodată o dureroasă simțire a neputinței mele. Unde ar putea fi de folos și când? Până acum poporul nostru avea siguranța neclintită a biruinței. Eu însă tremuram la gândul reacțiunii care avea de sigur să vină. Era moare destul de pregătiți? Și ce avea de gând să facă Germania? N-a trecut mult până să aflu răspunsul, după cum se va vedea îndată. În ziua de 30 august 12 septembrie 1916, trimisei regelui Angliei următoarea scrisoare. Scumpul meu, George, îți trimit câteva cuvinte prin generalul Georgescu pentru a-ți spune că, deși am încercat să amânăm războiul cât s-a putut, sunt fericită că acum, când a sosit pentru noi clipa cea mare, luptăm de partea Angliei. Am știut întotdeauna că așa se va sfârși. Eram chiar încredințată că nu putea să fie altfel. Dar lupta a fost grea și bietul Nando a făcut o dureroasă jerfă, cea mai mare ce se poate cere unui rege și unui om. A pornit în contra fraților săi, în contra țării în care s-a născut și pe care o iubea. Numai eu știu tot ce-a îndurat. De nimic n-a fost cutit, eu însă am fost totdeauna sigură, pe când alții se îndoiau că avea să o facă, îndată ce o va cere binele țării lui. Trăim zile grele, granițile noastre au o mare întindere. Avem dușmani în două părți și nu cunoaștem încă grozăviile războiului din vremurile noastre. Suntem o țară mică și punem în joc chiar ființa noastră. O știm, dar suntem viteși și ne încredem într-un bun sfârșit. A fost dureroasă pierderea turtucai, dar poporul nostru e atât de înflăcărat de Transilvania, încât e ispiti să nu ia destul în seamă marea primejdie din partea bulgarilor, care sunt bunoșteni și ne urăsc de moarte. De la începutul operațiilor militare, adversarii României au dispus în Dobrogea de o armată bulgară formată din patru divizii, de o divizie germană și două turcești. Trupele române au înaintat cu elan în Transilvania, 15-28 august 1916, au ocupat Brașovul și păgărașul ajungând în împrejurimile Sibiului. Dar în aceste momente, întărită cu trupe germane și turcești, Armata bulgară a atacat dinspre sud, în Dobrogea. Armata a pierdut capul de pot de la sud de Dunăre, Turtucaia, 19 august 1 septembrie, și a fost silită să oprească ofensiva în Transilvania. Tot ce nădăjduiesc e că Rusia își va ține făgăduiala și că nu ne va lăsa în încurcătură. Ar fi o mare nenorocire pentru noi și pentru Antantă dacă n-ar fi biruiți acești dușmani. Bulgarii însă au fost biruiți, căci s-ar schimba atunci desigur fața lucrurilor. Ei nu sunt adversari ce pot fi disprețuiți. Sunt viteși, ambițioși, fățarnici, sunt conduși de germani, au artilerie germană și își joacă și ei existența pe o carte. Țările mari nu-și pot închipui ce au de înfruntat cele mici în asemenea clipe. Aceasta numai noi o știm, totuși ne-am dat seama că trebuie să pornim războiul pentru binele viitorului nostru, pentru binele cauzei celei drepte. Suntem despărțiți de Anglia printr-un zid care e întreaga Europa. Cu toate astea simțim că Anglia poate fi marele nostru sprijin și în Anglia ne punem nădejdea. Niciodată nu ne-am închipuit că va fi ursita generației noastre să vedem acest mare război și până la un punct oarecare să schimbăm înfățișarea Europei. Pricina pentru care sunt atât de îngrijorată în privința chestiunii bulgarii e că îmi dau bine seama de deosebita ei însemnătate și aceasta nu numai din punctul nostru de vedere. Noi eram gata să lăsăm pe bulgarii în pace, ba chiar să le dăm înapoi o bucată din pământul ce le luasem în 1913. Dar vreau să înțelegi bine că în clipa asta privesc numai cauza tuturor. Bulgarii trebuie învinși. Aceasta ar însemna căderea Constantinopolului și mântuirea Serbiei Armatele aliate la Dunăre și cercul închis din ce în ce mai strâns în jurul puterilor centrale. Da, mărturisesc că sunt îngrijorată în privința chestiunii bulgare. Sala noastră e cât se poate de entuziastă din pricina înaintării noastre la nord, căci acolo e întregul ei ideal. Visul ei de veacuri pentru care acum se luptă. Știu că zilele astea se va da în Dobrogea Marea Bătălie și trebuie să spun că tremur când mă gândesc deoarece de ea depind atâtea lucruri. În firea mea nu încape frica, dar țin ochii mari deschiși ca să nu mă pomenesc neplăcut surprinsă. Până acum suntem începători în ale războiului de azi, cu toate că am auzit și am citit atâtea despre el. Numai primele pierderi ale unei armate o fac să-și dea seama limpede de realitate. Aceasta e o scrisoare confidențială, de la vară la var, rău și îngrabă scrisă. Sunt de văzut și de făcut atâtea lucruri pe care trebuie să le fac singură. Vreau să-ți mai spun odată cât sunt de fericită că suntem alături în aceste vremuri grele și grozave. Lasă-mă să simt întotdeauna că la nevoie putem să ne întoarcem spre voi, căci vom avea poate de înfruntat vremuri cumplite. Nu-mi e frică, însă sunt plină de grijă. Trimit lui mei toată dragostea mea. Cu toată afecția va rata Buftea, 30 august, 12 septembrie, 1916. O zi obositoare. Am fost de vreme la București să văd de spitalul meu. Toate merg mult mai încet de cum mi-ar plăcea. Am vizitat sanatoriul Gerota. Felul cum e ținut m-a mulțumit. Bolnavii păreau bine îngrijiți și curați. Erau și mulți ofițeri. Am luat dejunul la Cotrocen cu Nando după o ședință a comitetului ambulanțelor mele. Ședința mi-a părut destul de mulțumitoare. Suma de bani adunată a crescut simțitor. Scumpul meu regiment mi-a trimis și el bani. Am fost foarte mișcată de acest gest. După dejun am fost timp de vreo trei ceasuri prin spitalele militare. Am văzut o mulțime nenumărată de răniți care păreau destul de bine îngrijiți. Numai câțiva aveau răni grave. Unul din ei murea de pe urma unei răni în șira spinării. Avea dureri îngrozitoare, dar era aproape fără cunoștință. Toți mă primesc totdeauna cu o bucurie ce mă mișcă, așa încât cred că vizitele mele nu sunt fără folos. Le aduc flori, bomboane, țigări. Cu cei grav răniți încerc să vorbesc ceva mai mult. aproape nu se jeluiesc. Ceea ce mă înduioșează mai mult decât pot spune și mă umple ochii de lacrimi, e că ori de câte ori îi întreb dacă au dureri, toți până la unul răspund. Da, mă doare, dar nu-i nimic, numai să te faci împărăteasa tuturor românilor. Acesta e veșnicul lor refren. Fiecare biată umilă viață e gata să-și dea tot sângele, numai să mă facă împărăteasa a tuturor românilor. Dumnezeu să binecuvânteze strădania lor și să nu fie suferința lor zadarnică. Unul dintre ei e foarte greu rănit de un glomte dum-dum și stă culcat cu fața în jos, că aș nu putea zace în niciun alt chip. Totuși întoarse capul pentru a mă privi, era foarte tânăr. Greu m-a lovit, mamă regină, rău m-au lovit dușmanii ăia, zise el. Mă aplecai asupra lui cu lacrimi în ochi și îl întrebai dacă îl doare rău. Mă doare, mamă regină, și apoi urmă veșnicul refren. Dar să trăiești și să fii împărăteasa tuturor românilor. Nu puteam îndura așa ceva, era peste puterile mele. Abia mai vedeam chipurile celorlalți din pricina lacrimilor ce mă orbeau. Toți se uită lung la mine când intru în odaie, parcă toți lor ar pune stăpânire pe mine. E o ciudată povară să suporți privirea atâtor ochi. Unii mă privesc cu drag, alții cu mirare, unii cu o tristă nepăsare, alții cu o bucurie care le luminează fața. Unii cu o durere mută, alții parcă a striga ajutor, dar toți până la unul resemnați, îngrozitor de resemnați. Zilele astea din urmă m-am aplecat asupra atâtor paturi și am privit în atâția ochi. Toți mă urmăresc, oriunde merg, oriunde mă întorc, îi simt pe toți asupra mea, sute și sute. M-am dus la palat să mă întâlnesc cu doamnele care vor lucra în spitalul meu, doamne pe care le convocasem. S-au oferit atâtea încât vom avea o mulțime de infirmiere. Doamna Henri Targi, soția mareșalului Curții, e în fruntea spitalului meu. Ari Catargi, 1860-1944, după studii de drept făcute în Franța, urmează o carieră juridică, fiind printre altele președinte de tribunal la București, cenzor și director al Băncii Naționale, mareșal al Palatului între anii 1916-1919. A fost ambasador la Bruxelles între 1919 și 1930. Este tatăl mare lui pictor contemporan H.H. Catargi. E plină de viață, de simț practic și de energie. Are un nemaipomenit dar de organizare și un adevărat general în îndeletnicirea ei. M-am dus la buftea să-mi iau ceaiul cam penserate și apoi am plecat iar să jefuiesc grădina Didinei Cantacuzino de la Ciocănești pentru răniții mei. Am voie să iau câte flori îmi trebuie, seară minunată. Într-o parte soarele asfințea, iar în partea cealaltă se înălța luna mare, rotundă, fermecătoare. M-am întors târziu cu automobilul plin de flori, pe când luna le lumina calea cu o strălucire aproape uimitoare. Mereu mă întrebam în gând câte fețe moarte vor fi privind în sus spre aceeași lună și încă mai grozav câți răniți neridicați de pe câmpul de luptă. Veștile de pe front au fost azi destul de mulțumitoare, dar cine vor aduce zilele viitoare? Buftea, luni, 5-18 septembrie 1916 sunt disperată pentru că nu am putința să ajut cu nimic. Simt că ar trebui să fac ceva, ceva de folos, ceva energic. Dar ce poate face o femeie în războiul modern? Acum nu mai sunt timpurile eroice ale Ioanei Dark. Sunt îngrijorată. Simt într-un chip nelămurit care mă neliniștește că între conducătorii noștri s-au iscat în neînțelegeri. O zi minunată, răcoroasă, luminoasă, încântătoare, înviorătoare. Primele vești ce mi s-au adus azi n-au fost tocmai rele. Mă rog lui Dumnezeu să nu se facă mai rele. Oastea noastră se luptă vitejește, rușii au început atacul pentru a o sprijini. Rugăciunile mele sunt cu ei. Să le dea Dumnezeu toată vitejia și toată puterea de care au nevoie. Din punct de vedere material, precum și din cel moral, luptele acestea sunt pentru noi de o așa mare însemnătate. Seara nici o veste hotărâtă, dar cel puțin niciunarea, deși știm că germanii au luat trupe din Franța ca să le trimită împotriva noastră. Ei, bineînțeles, vor să ne bată pe amândouă fronturile deodată. Altfel, veștile în genere sunt hotărât mulțumitoare pentru antantă. De când suntem în război, se pare că o linie de foc ne desparte de vremurile dinainte. Parcă mi-aduc aminte de altă țară, de alt popor, de altă viață, de alt eu. Acum nu mai am răbdare cu oamenii care nu pot îndura micile neajunsuri. Când guvernanta copiilor e bosunflată pentru că una din cameriste nu-și poate vedea vărul, când nursa a înțepată pentru că friptura a fost tare și n-au putut o mânca bieții mititei, atunci mă simt îndrăjită. Dar e de cea mai mare însemnătate să-mi stăpânesc necazul și să păstrez pentru mine ceea ce simt. Atârnă atâtea lucruri de bunăvoința mea. Toată lumea, bineînțeles, e împotriva lui Balif, pentru că el e temnicerul. Trebuie să mărturisesc că are un soi de ne înduple care militărească, care nu e ușor de îndurat, dar ordinea trebuie menținută. Buftea, luni, 12-25 septembrie 1916. Am dejunat la Cotrocen și imediat după aceea m-am dus iară la spitalul meu. Eram în camerele de sus ale palatului, în care locuisea un tii, când odată auzii puternice detunături. ieși pe balcon și văzui cerul plin de mici nourași albi de fum, pe când detunăturile din toate părțile se auzeau din ce în ce mai tari. În zadar cercetai tot cerul, căutând cumplitele aeroplane. Dar aveam soarele în ochi. Nu vedeam nimic decât cerul de o minunată strălucire și acele mici minci de fum de o atât de orbitoare. Era o priveliște într-o câtva frumoasă și nu știu cum. Nu mi însufla cât de puțin un sentiment de îngrijorare, deși mă cuprinsese o ușoară înfrigurare. Dar mare înfuse spaima când, coborând la parter, îmi găsim spitalul în mare tulburare, din pricina că ne fusese adus din stradă un soldat îngrozitor de greu rănit. În același timp, primirea în vestea că fusese răuciți și răniți sute de oameni în diferitele părți ale orașului. Spitalul Brâncovenesc și Spitalul Colțea sunt de asemenea pline de ființe omenești înspăimântători de ciopârțite, aduse de pretutindeni. Timp de trei ceasuri chinuitoare, mâini destoinice lucară fără răgaz ca să încerce a salva viața nenorocitului ce fusese adus la noi. O schijă de bombă îi străpunsese partea de sus a coapsei drepte și tăind arterele cele mari, îi o pierdere de sânge care îl punea în primejdie de moarte. Chirurgul nostru, buna și vrednica doamna Rainer, începu să-l opereze și să oprească sângele care curgea găleți. Doamnele mele fură la înălțime, fiecare se oferea să ajute, până și cele mai puțin obișnuite cu astfel de priveliști. Ce era mai rău era că bietul om, fiind într-o stare aproape inconștientă din pricina hemoragiei, nu putea fi anesteziat, așadar trebuie să îndure toate fără ajutorul cloroformului. Intrai de mai multe ori ca să văd ce făcea. Gemea adânc și îngrozitor, dar nu scoase niciun țipăt. Ba odată când i se spuse că venise regina să-l vadă, găsi putere să-și întindă buzele ca să-mi sărute mâna. Nu plecai până nu puturăm să-l așezăm în pat, cu brațele și picioarele ridicate în sus, ca să îi se scurgă sângele spre inimă. A fost o tragică după amiază. În oraș domnea uimirea și indignarea. Câtva timp nu mă lăsă nimeni să mă întorc acasă. Atât le era de frică de un nou atac. Și era o zi atât de frumoasă. Cum era cu putință să ne lovească moartea din acel splendid și minunat cer? Ce nebunie s-a dezlănțuit peste tot pământul! Se spune că trecea un preot pe stradă, ținând un copilaj de mână. Copilul fu ucis, iar preotul a avut numai brațul ușor rănit. Superstiția poporului crede că e semn rău să întâlnești un preot. Cu cât dar e mai periculos să umbli cu el de mână în timp de război. 13-26 septembrie 1916 Am venit de vreme în oraș pentru a vedea de spital. Abia sosi și început iar spaima aeroplanelor. Din nou cerul albastru se umplu de bombe ce presneau, și iarăși moartea a început să cadă din văzduh peste noi. Văzui ceva ce semăna ca o păsărică albă sus de tot pe cer. Cu aripile întinse era a doma simbolul străvechi al Duhului Sfânt. Și din această pată albă aproape nevăzută, închip de porumbel, din acest taube erau azvârlite moartea și dezastrul asupra oamenilor nevinovați și asupra pașnicilor trecători. Și asupra cotrocenilor căzură bombe, dar eu nu eram acolo în acele clipe. Însă mai târziu, întorcându-mă acasă la dejun, văzui un biet cal zăcând pe șosea cu picioarele smulse din trup. Acum, la primul semnal, toți gardiști începeau să fluere, de asemenea și cercetașii, și atunci toată lumea, care cum putea, se adăpostea pe câte undeva. Bombele sunt totdeauna aruncate peste grupuri de oameni ca să ucidă cât mai mulți dintr-o dată. Aceasta e, așa zisul, strafă în sistem, metodă de pedepsire. Bietul rănit, dus ieri, părea azi dimineață ceva mai bine. Dar spre seară se-i viră simptomele de cangrenă și e vorba acum să-i se taie piciorul, deși se pare că și pentru aceasta e prea târziu. E îngrozitor și totuși el e atât de viteaz. Niciodată nu se geluiește și e recunoscător pentru orice îi se face. E foarte greu să avem vești militare adevărate. Nu pot afla nimic, dar de la nord veștile sunt rele. Pe linia dinspre Râmnic, trupele germane au izbutit să se furișeze în spatele armatei noastre, și să taie legătura cu care ferată. N-am putut afla cât de numeroase sunt trupele dușmane, nici dacă acest zvon este adevărat. Buftea, vineri 23 septembrie 6 octombrie 1916. Azi dimineața au sosit vește în adevăr rele. După dejun, Balif a cerut să-mi vorbească. Cum îi văzui fața, ghici că aveam să aud lucruri dureroase. În asemenea împrejurări, mă simt ca în clipa unei operații și știu că trebuie să mă nervii. Vești foarte rele din părțile Brașovului. Iubita noastră țară e în marea primejdie a unei năvăliri germane. Se poate un gând mai îngrozitor, știm ce-ar însemna. Distrugerea sub toate formele. Ba mai mult, în cazul acesta, o nespusă umilile. De câte ori însă primesc astfel de vești, cel din tăi strigăt al meu e... Nu se poate, nu trebuie să fie... N-are să fie. Grozavia e că suntem neștiutori, ca niște prunci în meșteșugul războiului și atât de neînvățați. Dacă germanii dispună în adevăr de o mare oștire împotriva noastră, ce avem să ne facem? Nu suntem destul de bine înarmați ca să putem înfrunta atacuri în masă. Am fost induși în eroarea de a crede că ei nu vor putea desprinde trupe însemnate din armata lor, pentru a porni în contra noastră, că dorința și putința lor de a ne pedepsi nu erau potrivă de mari. Washburn, corespondentul de război al Americii la ziarul Times, socotește frontul nostru și mai ales străcătorile noastre din munți ca fiind de cea mai mare însemnătate pentru cauza tuturor. Dar n-a cercat niciun moment să-mi ascundă faptul că privește situația noastră ca foarte îngrijorătoare. Nu mă pot opri de a găsi plăcut și demn de încredere pe acest ciudat și mic străin. Pare a avea inimă o neobișnuită de șteptăciune și o pricepere largă și de parte văzătoare. Îmi dau seama că e greu să fac pe alții să înțeleagă pentru ce anume îmi închipui că ar putea să ne fie de folos omulețul acesta, dar o simt cu tot instinctul meu care niciodată nu mă înșală. Faptul că m-am încrezut în oameni mi-a adus mai adesea foloase decât ponoase. E nevoie de curaj ca să-ți pui nădejdea în oameni. Eu am acest curaj și nu-mi pare rău că l am, cu toate că aceasta provoacă necazul oamenilor mai chipzuiti și mai neîncrezători decât mine. Am avut adeseori dovadă că a te bizui pe cinsta unui om, dezvoltă în el tot ce are mai înalt. M-am dus în oraș la spitalul meu, unde se așteaptă cu plăcută nerăbdare vizita mea din fiecare dimineață, de altfel singura răsplată ce cer. Azi dimineață au fost câteva operații serioase. Un cigan sub cloroform început să declame cântece patriotice. Vorbea închip atât de mișcător încât făcuse să plângă pe cei din jurul lui. Apoi început să mă strige pe mine pe mama Regină, care, închip nelămurit înfățișează toate mamele din România. Mi-a spus și mie lucruri ciudat de atingătoare. Ajungem să iubim foarte mulți pe acești vieți oameni răbdători și chinuiți. Sunt atât de nemeșteșugiți și atât de mulțumitori pentru orice îngrijire ce li se dă. Mi-e spitalul belșugată acum și merge ca pe roate. Ar fi o nenorocire dacă împrejurările ne-ar sili să-l părăsim. Unde ne-am duce? Ce am face? Unde ne-am transportat răniții? Unde să le găsim un nou adăpost? Toată ziua mi-e creierul chinuit de această grea întrebare care nu găsește răspuns căci în fundul inimii mele nu-mi pot închipui că așa ceva s-ar putea întâmpla cu adevărat. Ileana a venit pentru prima oară să vadă spitalul și a ajutat la servitul mesei răniților. Purta un bol de infirmieră pe cap, așa cum pot și eu. Era nespus de drăgălașe cu ochii mari albaștri și toți soldații erau încântați să o vadă. Le sunt dragi copiii. Ca să mă odihnesc, mă plimbai călare în pădurea de la buftea și îl făcui pe neprețuitul meu grui sânger să alerge în galop cât îl ținură puterile. Călăria a rămas singurul lucru de care mă bucur cu patimă. La cină pofti pe oșbăn și rugai pe prințul știrbei să vină și el pe urmă, ca să se întâlnească amândoi. Voiam să se cunoască și țineam ca acest omuleț vrednic de luare aminte să-și exprime punctul de vedere, căci n am încetat de a crede că ne-ar putea fi de folos. Știe mult mai multe decât noi. A fost pe toate fronturile și a luat parte la toate retragerile rusești, după cum spune în graiul lui Ciudat. A văzut lucruri grozave și înspăimântătoare, de aceea tremură pentru noi. Sâmbătă 24 septembrie, 7 octombrie 1916. Am petrecut cea mai mare parte din zi la spital. Spre seară a trimis regele pe oșbă la mine. Mi se cere să scriu țarului o scrisoare. Am scris-o și mi-am pus toată inima în rugămintea de ajutor ce trimiteam. Trupele pornite împotriva noastră sunt prea puternice. Azi n-am avut vești de pe fronturi. Parcă mie și teamă să întreb. Seara s-au jucat la mine în odaie Ileana și micea ca în vremurile de pace. Îmi face bine să aud glasurile lor fericite și nebinovate și să privesc la jocurile lor. Ce vremuri grele vor mai avea de văzut aceste biete mici ființe? Mircea e un băiețaș nespus de ciudat. E așa de profund îndărătnic. Vorbim totdeauna românește împreună. Ileana e roaba lui, îl iubește pătimași. ca o mamă și are o înrâurire cât se poate de bună asupra neascultătorului copil. Scrisoarea ce am trimis oțarului e următoarea. 24 septembrie 1916 Scumpul meu Nichi dacă îți scriu azi, nu o fac ca verișoară, ci ca regina a unei țări pe care o iubesc din suflet. Am intrat vitejește în acest război, dându-ne bine seama de ce făceam și știind că putințele noastre merg numai până la un punct oarecare. Aliații noștri ne-au asigurat din toate părțile că, îndată ce vom intra noi, se vor face pe toate fronturile deodată sforțări extraordinare și că nu ne vom pomeni luptând cu forțe mai mari decât putem noi înfrunta. Acum însă suntem nevoiți să ne dăm seama că stăm față-înfață cu o grozavă și neînlăturată primejdie și că de nu primim neîntârziat ajutor s-ar putea să fie prea târziu și să fim siliți să cunoaștem grozăviile năvălirii și ale distrugerii. Ca femeie și ca regină îți adresez acest apel ție, ca om și ca împărat. Trimite-ne fără întârziere ajutorul ce-ți cerem. Nu mai e o chestie de săptămâni, și de zile, că de nu... Va fi prea târziu și va mai cădea încă o țară, victimă a duhului de ură și de prăpăd răspândit pretutindeni. Nu mai e nevoie să-ți spun că, în asemenea împrejurări, ura ar fi fără margini. Încerc să-mi mântuiesc țara prin toate mijloacele. N-am să mă dau un dărăt de la nimic. A fost până acum prea multă vărsare de sânge și distrugere. De ce să se prăpădească și bietul meu popor nevinovat? Cred că situația noastră militară e cât se poate de primejduită. Ne aflăm în fața unor puteri dușmane mult mai mari decât aveam de așteptat. Așadar, dacă e vorba să nu fim distruși, trebuie să fim ajutați și numai tu singur, Nichi, ne poți ajuta și trebuie să ne ajuți. Nu-și cer iertare că-ți această scrisoare, pentru că atunci când omul se află în cel mai greu ceas de cumpăna a vieții lui, și când se vede în fața primeștii de năruire a tot ce clădise, a tuturor lucrurilor pentru care trăise, a tot ce iubea, atunci e de datoria fiecăruia să se ridice și să strige ajutor. Cu toată dragostea, verișoara ta, mi Se vede din acest apel că eram într-o grozavă cumpănă și rușii erau singurii aliați, ale căror trupe puteau să ne vină în ajutor. Pe vremea aceea păstram nestrămutata încredere că țarul ne putea fi de folos. Era singurul suveran cu care eram în legături directe. Buftea, 26 septembrie, 9 octombrie 1916. Aeroplanele nu încetează de a face ravagii. Azi la Chitila au fost omorâți mulți oameni. Aceste păsări ale morții sunt înspăimântătoare. După dejun a venit regele să mă vadă. L-am găsit abătut, de bună seamă are destule pricin ca să fie așa. Războiul e o realitate atât de covârșitoare, dar trebuie să ne smulgem din vechile reguli și datini. De ce să ne pese de împotrivirile altora? Sunt împrejurări când fie ce om trebuie să judece pentru sine însuși și să-și înfrunte vitejește soarta, să se smulgă din vechile lanțuri, să-și capete o nouă libertate pentru a îndeplini fapte mari pe propria sa răspundere. De câte ori soseam acasă, bucuria mea era să stau cu cei doi copii la mei, Ileana și Mircea, care făceau tosul de jocuri în marele salon de jos de la buftea. Bunul Denis, preceptorul lui Nichi, era marele lor prieten. Avea o nemărginită răbdare cu copiii și știa să-i facă să petreacă. Nichi avea în vine argin viu, nu putea să se astâmpere o clipă. Într-o dimineață, Mircea nu s-a simțit bine. Nu sunt o mamă prea ușor îngrijorabilă, dar în această atmosferă a războiului, orice lucru pare apăsător, plin de spaimă și mă uitai cu neliniște la scumpul meu băiețel, cu toate că la început nu venea să cred că era într-adevăr bolnav. Paginile care urmează sunt pline de o nespusă suferință. Am scris zi cu zi tot ce se întâmpla, dar voi da numai câteva fragmente, căci sunt lucruri prea dureroase de citit. În același timp veneau și de pe front vești rele. Dezastrul de la turtucaia, poporul nostru șovăind între frică și nădejde. Simțirile unei mulțimi sunt totdeauna nestăpânite. Ea se azvârlă dintr-un exces într-altul. E greu să potolească cineva opinia publică și să înlăture panica sau unele porniri prea nestăbilite, ale căror reacții duc adesea la desnădejde. Toate acestea le simțeam, dar în aceeași clipă nu puteam face nimic, nici să fiu de vreun folos. Toată lumea era prea amfigurată. Fiecare se lăsa tărât de zbuciumul din trânsul. Mă duceam des să-l văd pe regele la cartierul general. Acolo făcut cunoștința diferiților general și trimiși străini. Mai însemnat între toți era generalul Bertelot, șeful misiunii franceze trimisă în ajutorul nostru. În calitate de șef al misiunii militare franceze în România, în timpul Primului Război Mondial, pierre Eugène Marcellin Berthelot, 1861-1931, a contribuit la reorganizarea armatei române în primăvara anului 1917, fiind atașat pe lângă Marele Cartier General Român, în calitate de consilier al Comandamentului de Căpetenie. Generalul Bertolo era un om vesel, rotund trup și plin de optimism înviorător. Îmi plăcut din prima zi, dar văzuindată că va avea mult de învățat până să cunoască pe români și adevărata stare de lucruri de la noi. Aș fi dorit să-i cu unele chestiuni, dar îmi dădui seama că nu sosise ceasul. Trebuia să-l lasă să descoperi el singur toate. Afară de aceasta s-ar fi putut el de la început încrede în mine, o femeie. Nu putea ghici că eu știam ce nu știa mai nimeni, că nu îmi lipsea decât un element de cunoașterea situației. Trebuia așadar să-mi aștept ceasul, să privesc lucrurile de la distanță, să am răbdare, să scrâșnesc din dinți și să fiu gata să înfrunt răul cât de cumplit ar fi fost. Colonelul Balif avea ochi atot văzători. Îmi dădea temeinice povețe, totdeauna cât se poate denimerite. Buftea, luni 10, 23 octombrie 1916 Fi binevenită, o nenorocire când vii singură. Dar nenorocirea niciodată nu vine singură, vine în pâlcuri. Parcă ar vrea să încerce și să vadă cât poate omul îndura. Mircea are febră tifoidă. Mă temeam că așa are să fie și așa este. E foarte bolnav, iar noi aproape am pierdut Dobrogea. Constanța a fost toată, poporul nostru a distrus cu dinamită marele pod de peste Dunăre, podul scump regelui Carol, dragostea inimii lui. Podul în fața căruia sta în extaz Carmen Silva de câte ori călătorea pe Dunăre. Ce pierdere au fost nu știu, dar situația e cât se poate de îngrijorătoare. Începe iar să se vorbească de evacuare. Loviturile vin una după alta. Eu stau neclintită, întrebându-mă câte poate răbda o ființă omenească. Evacuarea cu micia în starea asta. Să plecăm nu știu unde, nici cum, cu copilul atât de greu bolnav. Dar uneori vine cazurile asupra omului cu atâta putere încât se simte cu totul luit și parcă nimic n-ar mai putea să-i pricinuiască durere. Totuși, în mijlocul desnădejdii, eu nu încetez de a spera. Copiii nu mor întotdeauna, chiar când îi mistuie frigurile zi și noapte. Dar eu întotdeauna nădăjduiesc. Am observat însă un singur lucru. În aceste timpuri de război și dezastru trece atâta moarte peste pământ încât parcă mori mai repede bolnavi, ca și când ar fi ducul vieții biluit de ducul morții. Am avut clipe de o încordată în durere. Nando a venit la prânz. Veștile lui despre situația militară erau puțin cel mai bune decât cele trimise mie de Brătianu. Dar ne puteam teme de mai rău. Nu puteam îndura să-l văd pe micează când, ca un biet ghemuleț neputincios, cu ochii sticloși și fixi, fără să știu dacă mă recunoaște sau nu. În primele zile tot se mai împotrivea bolii. Arăta zgumotos ce îi plăcea și ce nu-i plăcea. Ba putea chiar să râdă și să facă unele glume, care le păstra anume pentru mine, fiindcă știa că îmi plac. Avea un fel al lui de a zice doctorilor, Fui, doco! Care mă încânta. Acum nu mai zicea, Fui, doco! Ce are să se întâmple? Are să-mi fie luat copilul. Cum poate îndura un om așa ceva? Buftea, marți 11-24 octombrie 1916 Mircea pare că se duce treptat. Chiar după ce l-am înfășurat în prosoape ude, temperatura i s-a ridicat. Nu mai vorbește și nu mai arată nici plăcere, nici silă. Doamne Dumnezeule, ajută-mă! Caut să mă pregătesc să înfrunt această durere dacă trebuie să vină. Am pierdut Constanța, dar podul, după câte se pare, n-a fost încă distrus. Bertrand spune că putem și că trebuie să ne ținem dârși. Buftea, 12-25 octombrie 1916 Zi de luptă și de chin. De trei ori aproape mi-a lunecat Mircea din viața asta. Spre seară o rază de nădejde, dar noaptea a fost îngrozitoare. Am văzut pe generalul Bertrand am avut cu el o lungă și serioasă convorbire, Căci socotesc că el e omul care trebuie să ne ajute și să mântuie țara noastră. El are mai multă experiență decât noi, trebuie să ascultăm de el. I-am spus că e pe moarte copilul meu și că poate va cere Dumnezeu de la mine această cumplită jertfă. Totuși, în pofida acestui lucru îngrozitor, care îmi încordează toată ființa, voiam să vorbesc cu el de soarta țării mele, astfel încât să nu-mi pierd deodată și copilul și țara. N-am curajul să scriu toată convorbirea noastră, dar mi se pare că îmi fac testamentul. Bertlou începe să înțeleagă că, deși sunt femeie, știu despre ce vorbesc și că țin și eu un loc însemnat în țara asta. Toți cei ce își fac în adevăr datoria au încredere în mine. Buftea, vineri, 14-27 octombrie 1916 am trecut prin ceasuri ca ale unui vis de groază. Am trăit oare o noapte, o lună, un an, nu mai știu. La douăsprezece și jumătate a venit Balif să mă cheme. Ca o săgeată mă repede în odaie la Mircea. nu întreb nimic. Balif îmi spune, son la va mal. Scurt, însă de un înțeles cumplit. Alteței sale regale e rău. Vestirea unei grozăvii ce avea să vie. Și grozăvie a fost... Îl găsi pe jumătate dus Nu fusese în stare să îndure nici baia Nici învelirea în cea șafuri ude Pulsul i se sfârșea treptat Deși se întrebuințau toate mijloacele Ca să lă reînvie Respirație artificială și stimulente Din când în când se ivea O foarte slabă schimbare în bine Și apoi iarăși se pierdea copilul Până când la urma urmei Li se părut doctorilor că totul se sfârșise Și că nu mai era nimic de făcut Îl culcase rămpătuț Era alb ca varul Zăcea cu ochii pe jumătate dați peste cap în orbite și cu albul injectat de sânge. Mâinile și picioarele îi erau ca gheața. Mă simțeam ca de piatră, fără lacrimi, fără cuvinte. Eram toată numai o rugă nerostită. Înșoptește cineva că ar fi mai bine să vină un preot. Cu un semn mut din cap consimt, se aduce un preot, un biet preot de sat. Îi dă copilașului sfânta cu minecătura, iar eu stau și aștept. Din când în când îmi ridic privirea spre fețele îngrijorate din jurul meu, cerșind o rază de nădejde, dar nu e nădejde în ochii nimănui. Am trimis după Nando și Carol, chemai pe Miss Min și apoi pe Elisabeta și Minion. Încetul cu încetul se adună umbre în jurul patului lui. Nu mă întorc să văd cine sunt, dar știu că toți cei ce intră sunt plini de dragoste și de o milă îngrijorată. Într-un rând se apleacă asupra mea bunul Denis și zice, doarme. Denis e mi op, și cum lumina era slabă, crezuse într-adevăr că doarme copilul. Lângă denistă stă drept ca de straje capitanul Georgescu, ofițer din regimentul meu, detașat în serviciul meu. Toți vor să mai privească o dată pe bietul nevinovat care se stinge încet. Aud plânse de femeie în hohot, însă eu n-am lacrim și astfel se târăsc ceasurile. Aprind o lumânare sfințită, arde liniștită lângă doi trandafiri roz pe care Nicolae îi trimisese de dimineață fratelui său. Se ivește printre lumea adunată o burare. Au sosit Nando și Carol de la scroviștea. Ei intră în odaie, amândoi sunt uz de tot, din pricina aceții groase, prin care își croiseră calea încetineală chinuitoare. Trebuie să fi fost un drum groasnic prin negură și întuneric, în toiul nopții și cu frica în inimă. Și ceasurile se scurg încet. O voce blândă îmi șoptește că s-ar putea să mai țină multe ceasuri. Multe ceasuri. N-ar fi mai bine să mă duc să mă odihnesc. N-am destulă voință ca să mă ridic de pe scaun. Simt că trebuie să rămână acolo. Mereu, mereu, cât timp va avea el suflare. Doctorii se apleacă asupra lui. Îi caută pulsul, spun că nu mai e așa slab și că ne putem aștepta să mai țină starea asta. Și iarăși se ridică glasuri ce stăruiesc să mă duc să mă culc. Mă ridic până ca să mă duc. Poate dacă mă odihnesc eu, se vor odihni și alții. Dar poate fi vorba de odihnă când ți-e sufletul atât de plin de suferință. Și totuși am adormit, iar la șapte dimineața mi se spune că e mai bine și că a scăzut deodată temperatura. Prea pe neașteptate, ori poate înseamnă că seara a fost griza, dar s-ar putea să însemne începutul sfârșitului. Binele însă se menținu. Totuși capul lui nu e limpede, ochii lui nu recunosc pe nimeni. O mare toropeală, o deplină nepăsare. Asta mă îngrijorează. Mi se pare că sunt o stafie fie ce umblă de colo colo, totul în mine e înțepenit. Creierul, inima, mădularele, până și limba, parcă nu vrea să vorbească, fiindcă cele ce avea de spus marândur era prea tare. Însă sunt foarte liniștită. Nu știu de ce sunt atât de liniștită. Câtești patru doamnele mele au venit la dejun. Mi s-ar fi părut o lipsă de bunătate să nu le văd, dar când sufer, îmi place să fiu singură. N-am poftă de vorbă, n-am nimic de spus. Toată puterea mi întrebuințată ca să sufăr cu demnitate, fără a tulbura pe alții. Ziua își clipele fără camititelul să se facă mai bine sau mai rău. N-am făcut nimic toată ziua decât să aștept, să nădăjduiesc și să mă tem. Între 28-29 se ivi o îmbunătățire în starea lui Mircea. Ba chiar o odată curajul să mă repet până la un sat de lângă Dunăre să-mi regimentul. Mă vestiseră că aveau să intre în foc pentru prima oară și că doreau să mă vadă înainte dacă se putea, ca să le dau bine cuvântarea. A fost un drum lung pe șosele grele, eram sfârșiată de teama de a lăsa pe mici atâtea ceasuri, dar totodată cum puteam să nu răspund chemării regimentului meu. Era între noi o legătură așa de puternică și ei doreau să mă vadă, așadar mă dusei. ei. A fost un drum îngrozitor și apoi o zguduitoare întrevedere într-un sătuleț. Soldații erau adăpostiți în casele țăranilor, însă vestea sosirii mele se răspândi ca fulgerul. Se adună tot regimentul și trecui de-a lungul frontului, urându-le tuturor noroc. Apoi mă repezi îndărât pe drumul nesfârșit de lung și ajunsei acasă în amurg. Cerul era un incendiu de culori, o priveliște uimitoare. Un cer mânios, însă nemaipomenit de frumos, roșu și portocaliu aprins, învârstat cu nori ce păreau înrăiți. Un cer ce se potrivea cu dorerea din sufletul meu. Apoi întoarcerea acasă. Mircea era galben ca moartea. Inima încetă de a bate, însă el deschise ochii și se uită la mine. Mircea trăia încă. Buftea, duminică 16-29 octombrie 1916 A 41-a aniversare a mea și ce început de an După o noapte grozavă petrecută între teamă și nădejde La ora șapte Sau poate că era șase, nu mai știu nici eu Intru în camera lui micea și îl găsesc aproape pierit Ca de obicei, doctorii îl readuc la viață Și eu mă simt în stare să cobor la dejun Și să ascult vorbele pline de bunătate ce mi se adresau Însă mulțumesc lui Dumnezeu nicio felicitare Toată lumea își dădea seama că nu era cu putință să mă felicite Îndată ce pot scăpa, mă repe să văd ce face Mircea. Îl găsesc parcă mai bine, dar mereu scoate același țipăt îngrozitor și are aceiași ochi dați peste cap, injectați și fără vedere. Toți mă asigură că pot să mă repet în oraș până la spitalul meu și, în adevăr, am nemai pomenitul curaj de a pleca. În aceste zile mă simt de piatră, ca și când îngrozitoarea mea durere ar fi secat o parte din ființa mea. La spital mă întâmpină flori, flori și priviri îngrijorate. Răspund printr-un zâmbet, însă nu pot vorbi Și rog pe toți să nu vorbească Le, Le spun că nu pot îndura să aud cuvinte Cu brațele pline de flori Învăt pe rând toți răniții Sunt florile zilei mele de naștere Pe fiecare pat las câteva mănânchiuri Peste tot, ochi plini de duioșie Și fiecare soldat șoptește împreună cu mulțumirile sale O rugă pentru sănătatea prințului Mircea Trupul nu mi-l mai simt Știu numai să zâmbesc Că nu încetez de a zâmbi dar buzele îmi sunt prea țepene ca să pot vorbi și astfel trec pe lângă toate paturile, care mi se par atât de numeroase încât nu se mai sfârșesc. Bietul general Dragalina, care a fost adus la spitalul meu, suferă chinuri grozave. Brațul i s-a infectat și e vorba să-l opereze azi dimineață. Sunt temer că va trebui să-și pierdă brațul.